Kabila la wanyakiusa ni kabila watu wanaoishi kwenye wilaya Rungwe katika sehemu za kusini za mkoa wa Mbeya mchini Tanzania hasa kaskazini mwezi wa Nyasa Wanyakiusa pia huitwa Wangonde au wasichile au Wasochile lugha yao inayohitumika sana ni Kinyakyusa. Mara nyingi wa Ngonde wa upande wa kusini wa Mtosongwe nchini Malawi kwa pamoja na katika kikundi kimoja. Mwaka 1993 watu zaidi ya milioni walikuwa wanajumuishwa kwa jina moja, la Akiusa. Kihistoria, watu wanaoitwa leo wenyekusa walitwa wakonde ambao kati yao wenyekusa walikuwa ndio kabila kubwa wakati wa kani ya 20 neno wenyekusa limekuwa jina la kundi kwa ujumla leo kanisa la kilutheri la KKT linatumia jina la diocesi ya Konde kwa eneo lake katika mkoa wa Mbeya wakati Wajerumani walifika sehemu za kaskazini mwa Ziwa Nyasa mwishoni ya wa tisa hawakuona tofauti ya kimsingi kati ya watu hawa wa Malawi wa kaskazini na wale wa sehemu za Ruhwe wakawaita wote wakonde kutokana na jina lililokuwa la kawaida ziwani katika mgawanyiko wa Nyakyusa. Wenyakiusa toka zamani walijulikana kama watu wa Konde. Wengi walikuwa kaskazini mwezi Nyasa, lakini katika harakati za kimaisha na mabadiliko pamoja na hayo, hasa Wenyakiusa wapo wa mbili, nao ni Wenyakiusa watukuyu na Wayakiusa wa Wenye kiusa wa kiyela wana sifa zifuatazo tisa. nazo ni sifa ya kwanza wengi si wapole mtu afanyapo kosa sifa ya pili wenye kiusa wa kiela, ni wachamungu sana sifa ya tatu wanajua kupenda sifa ya nne hawapendi dharau sifa ya tano wanapenda kujulikana hasa pale wanapokuwa wamesoma hadi kupata degree na sifa ya sita ni opiganaji sana kimaisha sifa ya saba wenye kiusa wa kiela wana wivu katika masuala ya mapenzi sifa ya nane wanapenda haki itendeke hawapendi u na sifa ya tisa za wenye kiusa wa kiela ni watu shupavu sana kwenye kazi za kujitolea hasa za kijamii mtazamaji wa Esta TV hadi kufiki hapa ya kabila lenye kiusa sina la ziada ulikuwa nami astida ulifredi usisahau ku subscribe ku asante